Vă dați seama azi pe parcursul emisiului? Băi, diseară te rog eu să te culci, că aștept un match spectaculos. Cu ce? Serios. Asemane Monaco City a, okay. se anunța fi un match pe a fost 5-3 în 5? turn. A în așa, și ce vrea acum? 8-2? Băi, să știi, da, adică Monaco e capabilă de foarte multe goluri și m-aștept la un match spectaculos, așa că rugăminte mare prin minutul 20 ca să prindem cât mai mult <laughs> spectacol. solgă Bine. Diseară pe la 10 eu dorm deja. Somn ușor. Europa FM.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 Do do do do do come on I over closer dear and i wanna your ear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 is our fate. I'm yours. But I Oh, I'm yours. I'm yours, Jason Raz, la Europa FM 7 și 19 minute. Bună dimineața, prieteni! o găsit în deșteptarea, Bună o nouă dimineața. emisiune frumoasă, frumoasă, frumoasă. Știi, Vlad, că suntem ascultați în România foarte mult, dar ascultă foarte multă lume și în străinătate pe Așa internet, e. motiv pentru care am decis, ca începând de astăzi, să traducem în limba engleză, e o limbă universală, să traducem tot ce spunem noi aici. În timbra, Traduc eu! În timp real. Așa că, uite, ea spune tu ceva și o să vezi că o să fi tradus în timp real de cineva. Bună dimineața! Domnilor și domnilor dragi ascultători Mothers Din toată lumea small age children Sharing house hold the responsibility among partners. plea in favor of paid leaves here at the UN on March 8. Okay. What better opportunity to live, to learn have? about uh, da. Household and Child yes. Fulfillation and -i Are o inflexiune indiană la un moment dat După aia te rog să dai da, Așa este <laughs> <laughs> Kelly... <laughs> Dubi -dubi, da, Bun, sunteți da. răi Deci sunteți dacă răi. ne ascultați peste hotare Spuneți-le prietenilor da. vorbitori de limba engleză Că ne pot asculta și ei Ați ascultat evident o secvență din discursul Mă rog, din discursul. Doamnei, speech-ul îmi casă în engleză, speech-ul. la o reuniune a Națiunilor Unite. Bun, tragedia e că acum vrea să vorbească și în franceză, a anunțat că vrea să vorbească și în franceză. Bun, dar pe de altă parte, ai suntem rei, suntem rei. Nu e limba, adică asta e engleza diplomatică, sună be foarte be. ciudat. Pe cuvântul meu, engleza diplomatică poate să sune da. foarte trist, mai mai nasolit ce spune doamna Vasilescu în discursul e ăla. Eu l-am ascultat. De eu știam de engleza cu accent britanic, nu, de engleza stați. americană, dar engleza diplomatică Nu scot cuvânt, la adică... Nu scot da. la capăt cu da. doi dimineața asta. Da. Da, dar da. Deci pune numai prostia acolo în text. Asta este problema. Nu că le spune cu accent tâmpit. Auzi, de cine crezi că a mai stați să te asculte Auz. ce spune? Băi, uite, eu aș fi... Eu mi-aș dori să... Adică, mi- -aș dori ca să vorbească, să vorbească corect românește, în primul rând. Asta e foarte da. greu de obținut. Asta e mm -hmm. foarte greu de obținut. Adică niște politicieni români care vorbesc corect limba română. Asta că nu știu eu engleză, că nu știu franceză, e vai de steaua lor. Bine, vrei să ridem de asta, da? Te uiți la mine? Ce, dar, adică, eu bine, nu, eu uite, nu înțeleg am... de ce n-am vorbit în românește acolo, că aveau translatori. Știi? Da, bine. Uite, o să facem, îți propun, îți promit că facem în cursul emisiunii de azi un purpuriu. Îți plac Facem un purpuriu cu Bine. politicienii români să care mai... încearcă să vorbească în limbi străine. O să mai revenim, să le... da. Adică, din păcate, vă spunem, nu, nu putem să dăm înregistrarea cu președintele României Ion Iliescu spunând că the ducks come from the trucks. Acea înregistrare care exista pe site-ul Națiunilor Unite a fost scoasă de acolo. Și Eu am văzut-o cu ochii mei, nu asta o sigur. să reziste foarte mult? <laughs> da. Bun, în altă ordine de idei, totuși, aș vrea să vorbim nițel de domnul deputat Cătălin Rădulescu să mai de la de PSD. Da? A vorbit domnul, el suficient. Care a zis că are acasă și spre amuzamentul meu, acum poliția spune că face verificări. Poliția nu are ce să verifice, poate să verifice ce să verifice. Pentru că domnul, domnul deputat este are imunitate, nu poate fi percheziționat. Deci da, el poate să. Da, da el pot să spună orice. Am acasă o bombă nucleară, poate să spună. Să Bună ziua, poliția. Da. Deschideți. Aveți acasă o bombă nucleară? Da, poate să zic el. Păi, am vrea să o vedem. Nu. Este în șifonier și n ai acces în casă. Deci nu poate fi percheziționat fără acordul Camerei Ce Deputaților. Tare, deci, când ești deputat, acesta nu poate să vină nici măcar să e cablu. Da, dacă e afară din casă, da. Dar dacă nu e în înțeleg. casă, nu. Deci nu poți să-l okay. percheziționezi, el poate să spună orice. Nu se poate verifica chestia asta. În altă ordine de idei, am vrea să facem un apel umanitar către toți ascultătorii noștri, pentru că domnului deputat, ați văzut, nu-i ajunge salariul ca uh -huh. să-și cumpere câte un costum pe săptămână. ca asta a zis că ce? Pe lună trebuie să cumpăr câte 2, 3, 4 costume. Băi, ăsta folosește un costum pe săptămână? Trebuie ai văzut ce e în parlament? Ce e în cât parlament? Noi și ce nu e Că acolo? C C C miseria acolo? <laughs> da, pe cuvânt, ai văzut? Da, uite ce a declarat, a zis salariul nemotivant. Atâta timp cât eu, zice el, trebuie să-mi cumpăr trei, patru costume. Pe lună nu mi-ajung nici banii de un pantof. Tatăl meu era profesor universitar și pe cuvântul meu, donare, săracul de el avea trei 3 patru costume pe care le tot rotea tot anul. Da, în fine, să nu vorbim despre asta. Atâta timp cât toată lumea, zice el, ne dorim ca salariile să fie mari, zice domnul Rădulescu, da, da, nu pentru tine, măi. Cred că și parlamentarul trebuie să aibă un salariu civilizat. Ar trebui să avem salarii mult mai decente, spune domnul Rădulescu, subînțelegând că salariul dânsului de parlamentar nu este decent. Asta uh -huh. este jignirea cea mai mare. Bun, eu folosesc, zice el, dividendele pe care le iau la sfârșit de ani din compania mea ca să-mi plătesc motorina. Bun, dacă ar folosi eu cum am vrea noi, îi plătim noi motorina, Ești adică chiar primește bani de combustibil, da? Uh, ce să mai domnule, uite, parlamentarii trebuie pe zi pe alta și vin și cu bani de acasă. Asta e. Domnul Dolores că a făcut parte și din legislatura anterioară și dacă ar fi să-i dăm crezare, a trebuit să-și cumpere cel puțin 144 de costume în ultimii patru ani. Deci schimbă vestimentația ca să nu fie recunoscut de poliție sau ceva. Știi? Când se dau semnalmentele, se spune, domnul Rădu, se, se caută un suspect care are față de cum are el fața, că nu vreau să spun la radio, un nou. un pic furios, mă scuzați. Da, în și costume albastru în dungulițe mici albe. Asta nu merge decât câteva zile. Bun. Revenind, domnia sa spune deci că salariul unui parlamentar român e foarte mic. Motiv pentru care noi ne-am hotărât să vedem cât câștigă politicienii din celelalte state europene raportat la salariul mediu. De deci să vedem cât câștigă un parlamentar din Marea Britanie, din Franța, din Italia raportat la salariul mediu din țara respectivă și cât câștigă parlamentarul din România raportat la salariul de aici. Victor Marin a făcut investigații. Salariul deputatului Cătălin Rădulescu e de aproape 5.600 de lei pe lună. La această sumă se mai adaugă și o diurnă de 1.500 de lei, dar și bani pentru carburant. Alți 1.500 de lei. Cu domnia sa e deputat de Argeș, primește și bani pentru a sta la hotel în București. Încă 4.600 de lei. În plus, pentru funcționarea cabinetului de parlamentar al domnului Cătălin Rădulescu, statul român mai decontează lunar, alți 11.400 de lei. Tragem linie și rezultă că deputatul care își în acest moment o condamnare cu suspendare de un un an și jumătate pentru dare de mită costă statul român 24.600 de lei pe lună. Ca termen de comparație, întreținerea unui deținut costă de 10 ore și ceva mai puțin, dar, na, omul a primit cu suspendare. Ca să-i facem pe plac domnului Cătălin Rădulescu, o să ne referim doar la salariul de bază. Așa cum spuneam, 5.600 de lei sau, dacă vreți, 2,4 salarii medii românești. Un parlamentar britanic câștigă aproape 9.000 de euro pe lună, deci teoretic își poate cumpăra mult mai multe costume decât domnul Rădulescu. Dar, raportat la salariul mediu din Regatul Unit, un parlamentar britanic câștigă echivalentul la 2,9 salarii medii. Deci mai bine decât un parlamentar din România, dar nu cu mult mai mult. De fapt, raportat la salariul mediu din fiecare stat, parlamentarii români sunt undeva pe la mijlocul clasamentului. De exemplu, domnul Redulescu e mai bine plătit decât un parlamentar suedez, căci în țara Scandinavă, salariul de bază al parlamentarilor e de 2,1 salarii medii. Încă și mai prost de atât plătiți parlamentarii belgieni, cu 2 salarii medii, sau cei danezi, cu 1,9 salarii medii. Foarte probabil, dacă s-ar fi născut în Spania, Cătălin redulescu nici n-ar fi candidat. Aici parlamentarii au un salariu de bază echivalent cu 1,6 salarii medii pe economie. Atât. Tupeu, domne, tupeu. Da, tupeu maxim. maxim. Bun, și te întreb, dune de ce nu zboară domnul Dragnea din PSD pe acest personaj? Hmm. Care o dă de gard în tot suiul de feluri, adică asta este doar ultima ieșire în decor. În jură oameni amenință. Că ce crezi că s-a întâmplat. Da. Cum se face că domnul ăsta e promovat în permanență pus pe liste sus, să se aleagă, are o firmă interesantă să știți, nu doar mitralieră în șifonier, firma Sece Concordia con strade sărele, a descoperit Adriana Duțulescu de la Breaking News 24, vă recomand acest site. Și, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, firma domnului în 2015 a avut șapte angajați și o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. Cu ce se ocupă? Cu parteneriatul, cu o firmă și mai importantă. Teldrum. Ați auzit de firma Teldrum? <fie> Telorman, <fie> Dragnea contracte de asfaltare și de reparații Foși pe drumuri. La și legătură între ei. Da? Zeci și zeci și zeci și zeci de milioane de lei firma Teldrum. E, firma Concordia acestui domn, care săracul de el își cumpără câte un costum pe săptămână și este plătit mizerabil de poporul român ca să fie deputat, este în parteneriat cu Teldrum. Se explică lucrurile. Păi vezi mă, de asta să ia dividendele. Pentru că al fel ar trebui să plătim tot noi. Da.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 Ah, eu, zic să, eu zic să continuăm iabia miercuri cu zâmbetul pe buze și să privim către sfârșitul de săptămână. Am mai vorbit despre asta. Începe weekendul cu ziua Irlandei, St. Patrick's Weekend, sărbătoare ce trebuie întâmpinată cu un de Guinness în mână neapărat. Și aș vrea să vorbim puțin de parada în cinstea lui Patrick, care nu s-a desfășurat inițial în Irlanda. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. Nu. No. Prima a avut loc în 1737 la Boston. Ha, ce tare! Departe de noi, așa, da? Ca rezultata al numărului mare de imigranți care sărbătoreau țara de proveniență și cultură. În timp, mă rog, acest eveniment a fost adoptat și de New York, dar și de Dublin până la urmă. E frumos că a început în altă parte și a ajuns acasă, știi? Petrece și tu acest weekend, asta e invitația noastră în stil irlandez, sună la 0372069599 număr cu tarif normal și răspunde corect la întrebarea Unde a avut loc prima paradă dedicată zilei Sfântului Patrick? Iar dacă răspunsul tău e corect, câștigi pe loc un premiu oferit de Guinness Berea oficială St. Patrick's Weekend Hai să vedem cu cine stăm de vorbă Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Dani Cum? Dani Dani Bine ai venit la Europa FM! Unde a avut loc prima paradă dedicată Boston. Sfântului uh, Patrick? Boston, Boston În Boston, bravo! Și? Merge anul ăsta? La sărbătarea românească, St. Patrick's. Păi, poate fi și românească, da? da. da, da o facem înțeleg, Îi importăm și pe asta. Da. Felicitări, felicitări, ne-ai arătat că și să sărbătorești în stil irlandez, St. Patrick's Day și ai câștigat premiul oferit de Guinness în această dimineața.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 Dar rețeta are mai mult de o pagină Vină la Dedeman și ia set oale din inox Cu capac de sticlă, 6 piese La doar 129 de lei Dedeman, dedicați planurilor tale Înghețata, soarele cu dinți Sau colegul răcit Cine mi-a îmbolnăvit copilul?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 Inspirate de tine, inventate pentru tine. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicele Bosch construite să dureze. Comandă mașină de spălat vase incorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, senzor de încărcare pentru optimizarea consumului și indicator luminos la terminarea programului la doar 1299 lei. Bosch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 Asept. Ține tusei și durerii piept. Nicăieri mai ieftină. Nicăieri... Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, între 13 și 15 martie ai zahăr coronița 2,95 lei kilogramul și grapefruit roșu la 2,49 lei kilogramul. În plus, ai 20% reducere la gama de electrocasnice mari Indesit Hotpoint și Whirlpool. Ai mașină de spălat Indesit capacitate de 7 kg la doar 859,90 lei sau prin buyback la doar 759,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Telecom, experiențe împreună. Dacă mai căutai, găseai laptopul perfect, fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți dăm de doar diferența. Săptămâna aceasta, pe altex.ro, ai reduceri de până la 1250 de lei la toată gama de laptopuri și 24 de rate fără dobândă prin cardul de cumpărături Borus Card de la Guarantee Bank. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform.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 Vara asta festivalul de shopping Happy Free ajunge la kilometrul 0 al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă, 25 martie, de la ora 10, să cumperi haine de la super branduri la jumătate de preț. Și tot sâmbătă, 25 martie, de la ora 12, suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Happy Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cul cool și să stăm la o cafea față în față cu mărgelatul. Florin Piersic. La radio cu Andreea Esca. Half is free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Ascultați Europa FM 7 și 36 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Moi siguran bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Văd că e o preocupare reală vis-a-vis -vis de creșterea rapidă a salariilor din România, în special a salariului minim. Aș fi înțeles să ne îngrijorăm dacă nu creșteau salariile, dar pentru că această dezbatere există, să vă spun azi de ce cred eu că ratăm de fapt esența ei. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Este adevăr statistic că în ultimul an salariul mediu a crescut cu aproape 20%. Salariul mediu, atenție, nu salariul minim. Dar asta în principal pentru că în ultimul an și jumătate statul a forțat o creștere a salariului minim pe economie cu 50%. Evident, nu înseamnă nici că am muncit cu 20% mai bine, nici cu 50%, dar nici că fiecare dintre noi a simțit în mod necesar creșterea respectivă. Adevărata problemă este că n-au simțit-o în mod necesar nici chiar aceia dintre noi care chiar au muncit mai mult sau mai eficient decât alții, deși e clar că de acolo, din creșterea de eficiență vine toată valoarea adăugată, ce face posibile și creșterile de salarii, inclusiv alea minime. Acum, haideți să ieșim puțin din acest context foarte abstract și oricum l-ai lua frustrant, și să mergem într-o realitate mai concretă. Asta de vezi mai des la știrile, de numite tabloide. Una dintre ele zice că autoritățile din România și cele din Italia fac o anchetă să vadă dacă româncile plecate la muncă în străinătate sunt, de fapt, sclave, inclusiv sexual, pe plantațiile alea din Sicilia. Cum e posibil o astfel de realitate? Păi, reporterii de la D.O.S.L care au făcut dezvăluirile. Au stat de vorbă cu ele și au primit și un răspuns. Sclav pe 1200 de euro în Italia, tot e mai bine decât liber muritor de foame pe 200 de euro în România. La 1450 de lei pe lună, să știi salariul minim nu e de 200 de euro, e de 250 de euro. Sigur asta nu va schimba cu prea mult situația celor care pleacă din țară. Tentația ar fi normal să spunem, ia să fie, doamne, și în România salariul minim de 1000 de euro, ca să nu mai fie nevoite româncele sau românii să fie sclavi prin Italia. Ar fi ideal, desigur, dar nu vă grăbiți cu concluziile, nici cu calcul vi le fac eu la sfârșit. Să vă mai dau până atunci o știre. De fapt, sunt nu una, ci o sumedenie de știri despre oameni aflați pe diferite posturi din administrație, de la șef de spitale și școli până la ministri și parlamentari, care, în cazul fericit în care sunt vorba cuiva sănătos și liber, adică nu i-a luat DNA ul dovedesc o crasă incompetență pe care cel mai des o și afișează cu un tupeu pe care țara noastră nu l-a mai văzut să știți de la epurările politice din anii 40-50. Genul acela de activiști de partid docți, care nu numai că n-au ce căutat la conducerea unor servicii publice, dar care nici nu fac un secret față de colegi că se află acolo din voința partidului de guvernământ și că ei nici nu au nevoie să se priceapă la ceva sau să și aducă în vreun fel aportul la serviciu public destinat cetățenilor firmelor României în general. Ce treabă are asta cu salariile? O să întrebați, Păi, să fim bine serviciile publice se regăsesc în valoarea adăugată creată de întreaga națiune, inclusiv de firmele private, adică din resursa din care se dau și salariile. Cu cât raportul între calitatea serviciului public oferit și costul său e mai mică, cu atât posibilitatea creșterii salariilor celorlalți e și ea mai mică. Iar dacă vi s-a părut cumva că în ultimii ani calitatea serviciilor publice în învățământ, administrație, educație, unde vreți, astră, a scăzut, eu vă pot spune doar un alt adevăr statistic. Costurile sale pentru noi ca națiune au crescut cu 40%. În 2012 statul cheltuia pentru salariile bugetarilor 40 de miliarde de lei, în 2016 a cheltuit 57 de miliarde, iar în 2017 va depăși fluierând 60 de miliarde de lei. Acum haideți să tragem Linie, să adunăm și să vedem cine ne rezultă. Din 4,7 milioane de angajați din România, 1,2 milioane sunt bugetari și încă pe atât lucrează la privat, dar pe salariul minim. Ei fac împreună un pic mai mult de jumătate dintre angajații din România. Din totalul de 173 de miliarde plătite anul trecut ca salarii brute și legale în România la stat și la privat, cam 75 de miliarde sunt salariile acestor două categorii. Adunăm și înmulțim, iar apoi împărțim și rezultă că cei care nu sunt nici bugetari, nici muncitori la negru, dar nici angajați pe salariu minim, câștigă în medie 3300 de lei brut, ceea ce înseamnă cam 500 de euro net. Dublu decât cei care lucrează pe salariul minim, e adevărat, dar la jumătate față de un ipotetic salariu minim de 1000 de euro, când ne-am dorit noi ca să nu mai plece românii în Italia. În altă ordine de idei, dacă de mâine salariul minim ar deveni 1000 de euro, păstrând aceleași resurse salariale, România nu ar mai putea să plătească 4,7 milioane de angajați, ci doar 3,2 milioane de angajați, din care peste un milion ar fi bugetari. Ceea ce am vrut să vă demonstrez, stimați cetățeni, cu aceste calcule și reduceri la absurd, este că în această problemă nu există o soluție minune, una singură. Nici o soluție care să rezolve imediat ceva, iar nici măcar creșterea salariului minim în ritmul infernal din ultimii ani nu ne va garanta că nu ne vor mai pleca românii din țară sclavi pe diferite plantații. Totuși, o politică înțeleaptă pe care statul o poate face, desigur cu mai puține beneficii populiste electorale, ar fi să scutească de taxare cheltuierile pe care un patron le face pentru calificarea angajaților săi, astfel încât aceștia prin muncă mai calificată să crească valoarea adăugată a națiunii și deci inclusiv resurse de salarii. Numărimea salariilor bugetarilor e problema, ci calitatea serviciului venită, nu numai, dar și din numărul acestora, la fel cum nu creșterea salariului minim e problema, ci faptul că această creștere în sine nu îi face pe oameni mai calificați și nici nu are vreo șansă să-i convingă să nu se mai sclavagească prin alte părți. Mai iseguran, mulțumim pentru Busy Day la un și un sfert, te așteptăm cu România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day -a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzăt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 România în direct, cu moi siguran. Satisfația la, sau răspunsul dacă trăim mai bine sau nu vine și din partea asta cum ne gestionăm. Da, așa, Corect. ia spuneți-mi cum stați pe partea Corect. de chelțel. Exact, deci am rămas constant la venituri și cheltuielile cresc. România în direct, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 audio Panasonic. Alege LED Smart TV Ultra HD Panasonic cu diagonala de 124 cm și 5 ani garanție la numai 2399 de lei. Media Galaxy, acum ai de unde alege. Happyflor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Floare delicată de Happyflor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Și acum acoperiți vă ochiul stâng și citiți ultimul rând.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 Magazinul IKEA aniversează 10 ani în România. Te așteptăm cu prețuri speciale timp de 10 zile. Zilnic între 13 și 22 martie, membrii IKEA Family au 10% reducere la câte o nouă categorie de produse. Sărbătorește alături de noi. Detalii la magazin sau pe ikea.ro. IKEA, idei pentru acasă. Europa,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 All of it for home We don't talk anymore like we used to do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 Oh we don't talk anymore like we used to Don't talk anymore, 7 și 51 de minute și dacă ministrul Muncii a simulat limba engleză, înțeleg că s-a dat simularea la limba română. Da, da, da, da, da. Este, da. este una din zilele acelea în care sunt o grămadă de știri, nu știu unde să le băgăm. Mai întâi de asta vreau să spun doar că la Parlament lifturile vor funcționa după program. Dimineața de, de jos în sus Așa. și după masa de sus în jos. Pe cuvântul meu onoare, este. onoare, da, e un proiect pilot să fie preluate comenzile astfel. Așa, deci cu prioritate. Dimineața de jos în sus, după masa de sus în jos. Nu te uita la mine. Este proiect pilot la Parlament inițiat pentru că parlamentarii au descoperit că sunt foarte mulți turiști care folosesc lifturile. Și ce e asta? Turiștii ăștia aduc bani. Aici, asta este un loc în care doar se cheltuiesc bani. Nu putem să... Bine. E bine, în altă ordine de idei, toată lumea știe ce este Dex online DexOnline.ro, când vrei să știi ce este un cuvânt, acum mă rog, acolo nu te și mai duci la dumla te duci pe DexOnline. DexOnline, uh, ei au sesizat ieri, în, mă rog luni, în timpul simulării la proba de limba română, că două cuvinte din subiectele pentru evaluarea națională au început să fie căutate masiv pe internet. Deci, în simulare au fost niște cuvinte neobișnuite cum ar veni pentru cei care dedeau examenul și brusc a fost spike de trafic. Și ei, pregătiți de anul trecut, când s-a întâmplat același lucru, anul trecut, au zis cei de la DexOnline, am observat că lumea a căutat frenetic răspunsuri la o întrebare din examenul de simulare. În mod curios, căutările au venit în timpul examenului câteva chiar înainte de începerea lui. Hmm. Deci, e clar, unii știau despre ce e vorba. Bun... Anul trecut, zicem am observat târziu autofurarea căciului. Dar anul ăsta am apucat să ne organizăm nițel. Păi și ce au făcut? Pe durata simulărilor am înlocuit definițiile pentru cuvintele date la subiecte, Astfel, <rătări> în loc de pretutindeni, era cerut o definiție pretutindeni, au, de, au pus definiția de la pururi. Și în loc de a zării, au pus definiția de la a Nu cred. Da. Deci i-au trolat masiv petrișori pe elevii care în timpul examenului au rișit să intre cu telefonul mobil cu smartphone-ul și căutau pe net definiția că ei fiind loaze nu știau ce care e definiția că pentru că. nu da. te de loaze. Da? Și bun, Prefer hoții. Au fost câteva zeci de căutări înainte de ora 9 dimineața, spun cei de la Dex online. După care au fost aproximativ 300 de căutări între orele 9 și 11 și aproape 1000 între orele 11 și 12 asta pentru niște cuvinte care în mă, normal au câteva zeci de căutări pe lună, a declarat pentru Mediafax Vai, Cătălin Frâncu, reprezentant al site-ului Dex online. Acum, zice el, așteptăm cu interes rezultatele examenelor. Da, mă, dai, tamă, deci, și eu văd cu orea dintre 11 și 12, da. dai seama că ăia săraci erau copii care verificau dacă au scris corect cu părinții acasă. Ce ai scris, mă, Zorii? Ea și ea și Maica Sandex. Pe păi, uite ce scrie că eu, alte O opusată altă l Lo fi și pedepsit, săracul. Așteptăm rezultatele. Da, 6 minute până la știri și Republica Fantastică, România. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Alege electrocasnicele care răspund celor mai exigente cerințe și țin pasul cu stilul tău de viață. Da, EMAG ai acum până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase Beco, 12 seturi, 6 programe, clasa A+, și 5 ani garanție la doar 1079 lei.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 Rămas bun ca de iarnă. Uh. Pentru că a sosit primăvara, în perioada 13 martie-29 aprilie, Dacea Service îți oferă anvelopele de vară Motrio Conquest la maxim 159 de lei TV inclus. În plus, primești gratuit un set complet de huse pentru anvelope, oferte supusă unor condiții. Detalii în rețeaua Dacia participantă și pe Dacia.ro Românul are o vorbă. Un prieten bun face mai mult decât o pungă cu bani. De asta noi la Penny Market îți răsplătim loialitatea. Folosește cardul de fidelitate Penny și săptămâna asta ai 15% reducere la câte o nouă categorie de produse în fiecare zi. Ofertă valabilă în perioada 17-21 martie 2017 în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Ce zici? Fragerie mare și distanța de centru la fel de mare.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. NME anunță pentru astăzi ploi slabe, izolat în estul și sud-estul țării și precipitații mixte în zona montană. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice, sud-vestice și la munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 16 grade. În capitală, în special în prima parte a zilei, vor fi condiții de ploaie slabă. După amiază, maxima ajunge până la 13-14 grade Celsius. Porționarul Ion Ficior și-ar putea afla astăzi sentința definitivă care va fi pronunțată de înalta alta curte. Fostul comandant al coloniei de muncă de la Periprava este judecat pentru infracțiuni contra umanității. În prima instanță a primit 20 de ani de închisoare. Între 1958 și 1963, perioadă în care a condus colonia de muncă Periprava, Ion Ficior a coordonat un regim de detenție represiv, abuziv și inuman împotriva deținuților politici. Au fost înregistrate atunci peste 100 de decese. Au apărut primele sancțiuni după explozia produsă luni la bordul unei nave din Galație, în urma căreia un muncitor a fost rămânit extrem de grav. Pompierii au aumentat cu 5.000 de lei firma de reparații unde s-a produs accidentul de muncă, după ce au identificat o altă cauza exploziei decât cea avansată inițial de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ema Turcune ne explică. În urma închetei făcute la locul exploziei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galația a decis să amendeze cu 5.000 de lei firma Navrom reparații pentru numeroasele nereguli descoperite după deflagrație. Ofițerul de presă al ISU-Galația, Eugen Chiritsa. Punerea în exploatarea echipamentelor tehnice, a aparatelor și utilajelor în condiții care creează risc de incendiu, în cauza nerespectării instrucțiunilor de funcționare sau a celor de apărare împotriva incendiilor și încălcarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor cu privire la fumat în acea lună și cauza probabilă a exploziei. Arcul electric provocat de un aparat de sudură e explodat în acea zonă. Inițial, anchetatorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au avansat drept cauză probabilă a exploziei de pe nava rovinar 18, o țigară sau o brichetă aprinsă în incinta în care exista o concentrație extrem de ridicată de oxigen. Luni dimineață, o deflagrație urmată de un incendiu s-a produs la bordul unei nave aflate în reparație în portul Galați. Un muncitor a fost grav rănit în explozie. El a suferit al sur pe mai bine de 80% din suprafață la faza corpului, ce a fost transferat la Spitalul de Arș din București, din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu va fi desfințat. Un proiect inițiat de fostul deputat Bogdan Diaconu a fost respins ieri de Senat în calitate de for decizional. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a tras atenția că România ar încălca legislația europeană dacă ar desfința această instituție. În timpul dezbaterilor, senatorul Dorin Bădulescu de la Partidul Mișcarea Populară a propus extinderea atribuțiilor a CNCD. Aș propune să ne gândim pe viitor, nu să desfințăm această instituție, ci să-i extindem atribuțiile. Cunosc structura CNCD-ului, are foarte puțini oameni și birouri de reprezentare doar în București și la Buzău. Ar trebui ca această structura CNCD-ului să fie așezată în viitor pe întreg teritoriul țării pentru o atare consolidarea democrației și transpunere a directivei europene respective cu eficacitate. Cel care a propus desfințarea Consiliului Național pentru combaterea discriminării, liderul Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, a fost amendat de instituție cu 4.000 de lei pentru declarații discriminatorii. Ungaria serbează astăzi ziua maghiarilor de pretutindeni. La noi în țară, reprezentanții UDMR și cei Partidului Popular Maghiar din Transilvania, formațiuni care îi reprezintă pe maghiari, vor organiza separat acțiuni. Evenimente sunt anunțate în Oradea și în alte orașe din Transilvania. Pentru că în statul vecin este sărbătoare, camioanele mai mari de șapte tone și jumătate nu mai pot intra în Ungaria, măsura este în vigoare până la noapte, la ora 23. În Franța, parchetul din Paris a deschis o anchetă privind suspiciuni de corupție legată de deplasarea făcută anul trecut în Las Vegas de Emmanuel Macron, pe atunci ministru al economiei. Candidatul la alegerile prezidențiale nu este vizat direct de investigație, dar campania sa ar, ar putea avea de suferit. Informația privind declanșarea anchetei a venit în aceeași zi în care candidatul dreptei, François Sofio, a fost pus oficial sub acuzare pentru deturnare de fonduri publice în dosarul angajărilor fictive. Chiar și în aceste condiții el a anunțat că va rămâne în cursa electorală. François Fiona este acuzat că și-a angajat fictiv soția pe care ar fi plotit-o cu până la 900.000 de euro din fonduri publice. Doi dintre copii au fost de asemenea angajați ca asistenți parlamentari prevermea când lor era senator. Știrile s-au presc data aici ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Gheorghe Grozav a fost convocat la echipa națională pentru meciul cu Danemarca de săptămâna viitoare. Atacantul lui Tere Groznui se afla pe lista de rezervă și a fost chemat de selecționerul Christoph Daun, fiindcă Bogdan Stancu a devenit incert din cauza unor probleme medicale. Jucătorul lui Bursa Sport va fi și el prezent la reunirea lotului, dar nu se știe dacă va putea fi folosit. Meciul cu Danemarca din preliminariile Cupei Mondiale se va juca pe 26 martie la Cluj. Rafael Nadal și Roger Federer se vor confrunta în optimile turneului de la India. Cei doi rivali vor reedita finala Openului ului Australiei, câștigată de elvețian. În California, Nadal a trecut fără probleme de compatriotul său, Fernando Verdasco, în timp ce Federer a avut nevoie de două tie pentru a-l învinge pe americanul Steve Johnson. Novak Djokovic a completat tabloul optimilor după ce s-a impus în fața argentinianului Juan Martin Del Potro. Sărbul a câștigat primul set cu 7-5, l-a pierdut pe următorul la 4, dar în decisiv a învins cu 6-1. Djokovic va juca în continuare cu Nick Luca. Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Nu știu de ce am senzația că lumea când se referă la vaslui se gândește așa, la știri negative, știi? Nu, no, La Republica Fantastică România azi avem o știre pozitivă. Se da. investește la vaslui. Sigur. Se, se fac, fac lucruri, se, nu se dau în folosință, dar ele se fac. Nu no, le se fac, Se fac, nu se folosesc. Europa Pe aceeași cu tine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 Să-mi pleacă dacă durerea a venit Și nu mai pleacă Lasă-mă să mor Te dor, Fericirea mea la naiba Pleacă! Am rămas ca un orb. Nu te mai vei la mine În viitor Am rămas ca un mut Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mă Te dor fericirea mea la naiba! Pleacă, pleacă. mâine o să-mi treacă! Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor! Cap! Nai no, tu mi-ai dat lumea peste ca te loc să leim Nu să zici, mă Antonii pleacă. Am serios. Da, ai cum? Adică nu știu cine greșit. a făcut piesa asta, dar cum a putut să greșească în felul ăsta? Orice minute. Nimic înainte. Da, da, poate înțelege, poate înțelegem noi pentru că uh, trupa van care undită mai spectacolul pe 25 mai uh, la sala polivalentă se numește Secretul tău și din ce am vorbit cu Cornel este absolut uh, senzațional. Dar despre asta o să mai avem timp noi să vorbim. Tot despre un spectacol, o să vorbim puțin mai încolo. După ora 9 vine Damian Drăghici în studioul Europa FM și vorbim despre concertul lui de la Sala Palatului. Republica Fantastică România la Europa FM. Țara, cum era țara, mică, mese puține. Așa da, zicea maestruul tinică, da, da, nu? Mică, da. Țara săracă, plină de lucruri vechi, aș spune, da. dar și când se cumpără unele noi, nu se folosesc, pentru că cine vrea să le fure, vrea să le fure noi, nu uzate, da, chiar să să fur... stricăm. Da, exact. De exemplu, în Vaslui există o autogară nou-nouță, 19.000 de metri pătrați, a costat o grămadă de 19.000 de metri pătrați, făcută pe bani europeni, dar stă închisă de 2 ani încoace călătorii. Ce fac călătorii? când călătoresc. Da, se uită la ea, știi? Deci au acadeau geam, dar nu le dau voie să se apropie de ea. Stau un drum în fața clădirii, nu li se dă voie înăuntru. Mm -hmm. Cred că li se dă voie să pună mâna. Deci nu mâna mea, cum ar veni? Pot să uh, facă selfie. Le-au dat câteva băncuțe pe trotuar afară, poți să stea pe băncuță în fața autogării care stau închisă, care stă închisă, cum ziceam, de ani. și culmea ca să fie siguri că oamenii nu vor forța intrarea în clădire, câteva dintre băncuțe au fost așezate chiar în fața a ușilor de acces în clădirea asta, care e denumită proiect terminal intermodal. Proiectul Bravo. a fost recepționat, ca să înțelegeți, da? a fost recepționat, dar n-a fost niciodată deschis pentru călători. Chiar, ce -a, a fost finanțat din Fondul European de Dezvoltare, a costat cu totul 24 de milioane de leuți, Așa. deci o clădire de 24 de milioane de lei în vaslui. Vă imaginați imagineați ca OZN. ce OZN este acolo? Angajații Transurb, Asta este societatea care se ocupă de toată povestea și acționarul majoritar de aici este Consiliul Local din Vaslui. E, angajații recunosc și ei că situația este aberantă și spun așa, când vorbesc cu reporterul de la adevărul care relatează de toată povestea, spun că de fapt în spatele întârzierii se află niște mici interese locale. Dar care e interese? Adică care e aflu. Normele europene spun că nu poate fi schimbată destinația clădirii timp de 5 ani de la recepționarea lucrărilor. Și asta este o afacere pe care, dacă sunteți atenți, o mai regăsiți așa pe aici, pe acolo, prin țară. Se face câte un obiectiv de-asta frumos, 5 ani trebuie păstrată destinația și după 5 ani, Hub, se vinde, păi se da, compățează. Adică, ok, păstrezi destinația în sensul în care ce? Ai construit-o? domne mai trebuie pus o clanță la ușa a treia de pe stânga. Nu e chiar gata, gata, gata. Păi înțeleg? și după 5 ani gata. Poți după o vinzi, sau ceva. Da, Consiliul Local după 5 ani poate să-i schimbe destinația, ah. Poți să și vândă la o no. adică care este problema? Nu mai să restricții. Evident că nouă e mai valoroasă. Corect. Adică dacă e... Periodic, șefii orașului promit că deschiderea autogării noi este iminentă. Uh -huh. De 2 ani este iminentă. Ultima dată când s-a anunțat că acușa acuși se deschide a fost chiar luna asta. Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui, este citat de adevărul cu următoarea declarație. Noi, zice el, sperăm că în cel mai scurt timp, până la sfârșitul lunii martie, terminalul să fie dat în folosință și să fie pus la dispoziția călătorilor. Așa, asta a zis. Noi abia așteptăm să dăm știrea, că mai sunt da. 15 zile și am vrea să salutăm de aici, de la microfonul Europa FM. Da. P -p -p mergem și destine. la vasului, dacă ne invită, mergem să vedem deschiderea Dacă oficială. ne invită domnul primar, da. sigur, că domnul primar am înțeles că iubește în mod deosebit Europa FM. Noi îl susținem pe domnul primar Vasile Pavel. Domnule, curaj, domne, deschideți autogara aia de acolo. Auzi, poate aia. fac un simultan cu metroul din drumul taberei și deschid da. împreună. Cred că și acolo este o situație de genul ăsta și acolo, acuși, și acuși, acuși, se deschid stațiile de metrou din drumul taberei de doi ani. Eu cred că, de fapt, nici nu există tunelul. Au făcut deci... doar niște stații, așa și asa asa asa asa deschidem, uite stații O să ne arate stațiile așa? Pe din Pe și asa și să să nu, nu puteți să intrați în ele Că da. mai trebuie să mai lipim Ceva înăuntru Dar asa asa asa asa asa asa 8 și 14 minute, avem o tabletă de dat în bătălia sexelor astăzi, vă așteptăm cu SMS-uri la 1769 în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, vă înscrieți așadar la concurs și poate ajungeți în direct. 1769, deșteptarea, numele vostru, orașul în care ne ascultați și poate câștigați o tabletă în această dimineață. Mult succes!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 Din momentul ăla când termin de zugrăvi dormitorul. Și îți dai seama că n-ar strica să schimbi și mobilierul? Vino la Dedeman și ia-ți dormitor, Eric, la doar 594 de lei. Dedeman, dedicați planurilor tale.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 Tehnică pentru viață. EMAG Mama, fica, sora și nevasta mea Soacra și cinci colege de la birou Mătușa, bunica, vecina de la doi Cum nata și învățătoarea ăsteia mici Sora, tatălui, soției cum nata Mamei, mele, verișoara și mătușa soacrei ei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 I'm in love with, something brand new. I'm in love with the shape of you. Shape of you, Ed Sheeran, la Europa FM 8 și 23 după nouă Damian Drăghici în studioul Europa FM. Turul României la Europa FM. Turismul la negru e un fenomen ignorat în continuare în cea mai mare parte de autoritățile române prin eradicarea lui aportul turismului la produsul intern brut ar putea crește la 5% față de 1,3% cât este în prezent. Se pare însă că evaziunea fiscală din turismul la negru a convenit și convine tuturor guvernelor care s-au perindat la conducerea țării. Litoralul are cele mai multe locuri de cazare din România, dar numărul exact al acestora nu este cunoscut nici astăzi. Ultimele raportări oficiale ale autorităților arată clar că undeva în turism se fură fără jenă. Feri scoare detalii. Dimineața, bună, dimineața. bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Da, într-adevăr este o temă care a fost discutată recent aici la Constanța și cel mai intrigat părea a fi președintele Camerei de Comerț a României Mihai Daraban pentru că el făcea referire la rapoartele pe care instituțiile statului le oferă în privința locurilor de cazare în hotelurile și pensiunile din România. Și a exemplificat cu litoralul, pentru că dădea ca exemplu Institutul Național de Statistică, care spunea numai săptămâna trecută că sunt 85.000 de locuri de cazare pe litoral. În același timp, Ministerul Turismului spunea că sunt 108.000 de locuri de cazare pe litoral. Mm. Și uh, Mihai Daraban și-a adus aminte de weekend-urile de pe litoral din sezonul estival, când presa a menționat că este un număr record de turiști de 250.000 de turiști pe, pe litoral. Asta este realitatea până la urmă, dacă este să, să citim și să, să facem raportare la articolele din presă din timpul verii. Cele mai multe stațiuni acolo unde el suspectează că este vorba de turism la negru sunt Costinești, Eforie, Vama Veche, Năvodari, Constanța dar a făcut referire și la Valea Pravovei și la Bucovina, acolo unde, unde turismul la negru funcționează de zeci de ani de zile. Toată lumea știe, de fapt, dacă locuiți pe litoral, despre oamenii care flutură cheile sau panourile pe care scrie cazare pe șoselele importante din, din județul Constanta. Deci acești oameni promovează niște destinații neimpozate și spunea domnul Daraban că acolo la Camera de comerț el are niște bate de date de care se folosește numai în privința a, a societăților comerciale care sunt înscrise pe lista Camerei de comerț și în privință, din punctul lui de vedere singura soluție este modalitatea de taxare și în acest fel turismul ar aduce 5% din PIB și nu 1,3% cum, cum, cum este la ora asta. Ei, da. Și acum intervine ministrul turismului, uh, Mircea Titus Dobre. Să știți că atât Mihai Daravant, președintele Camerei de Comerț, cât și ministrul turismului Mircea Dobre, sunt constant în născuți, crescuți aici pe litoral și dacă nici ei nu știu cum e cu turismul la negru, nu știu da. dacă mai știe altcineva. Ei, este, uh, Mircea Dobre este cel care a promovat și a obținut trecerea uh, legii privind impozitarea specifică în turism, adică impozitarea aceea constătară, prin care ți se percep taxele în funcție de veniturile pe care le ai. Sim. Și în acest fel crede că turismul la negru sau eradicarea lui a făcut un prim pas, însă este vorba de proprietăți de unități de cazare autorizate. Ce te faci cu ăștia care nu se autorizează? Pentru că chiar Mircea Dobre spunea că, de exemplu, ei, Ministerul Turismului poate să vadă că o pensiune sau uh, o vilă își vinde pe online uh, ca locul de cazare, dar nu poți intra peste proprietatea cuiva să îl întreb de ce nu are licență în turism și atunci a, a spus ministrul turismului că va face o informare pe această temă și că până la 1 iulie legea turismului uite, România nu are încă nici la ora asta o lege a turismului va fi finalizată și cetățenii vor fi într-un fel obligați dar mai, mai degrabă rugați așa să intre în circuitul uh, turistic pentru că tot așa nu poți să intri peste proprietatea cuiva Da, ah, mulțumesc! Da, mulțumesc, Feri. Da, bun, acum problema nu este doar cu impozitele colectate la stat, cu turismul la negru. Problema e și ataca turist. Că dacă te duci la o proprietate care nu e raportată legal, nu ai niciun fel de protecție legală ca turist. Adică ăla nu e obligat să respecte niciun fel de standard de cazare, de igienă, de igienă alimentară. De te securitate. la noroc. Așa. Și, și dacă nepot. ți se întâmplă ceva... Sa fi tu sănătos dacă mai poți. Bine mulțumim, ferii 8 și 28 de minute. Festiptarea. Cu Vlad Petru și George Zafiu la Europa este.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 lege singur premiul dintre unele electrice, aparate de măsură digitale, scule de grădine electrice sau mașini de curățat de înaltă presiune Bosch verde. Mai multe detalii și regulament găsiți pe europafm.ro. Mult succes. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Și 39 de minute În deșteptare avem bătălia sexelor Pentru o tabletă În această dimineață se bat Na, Se Are... bate cineva acum care acum. Ia. Cineva a reușit să închide telefonul Păi oprește-l, Zaf da. păi Vreau să vă cine e Mihaela e în continuare cu noi Deci Alexandru a reușit da. a? Bună dimineața, Mihaela Bună, Bună dimineața Bună. Bine ai venit, ești în direct la Europa FM, ce faci? Bine Ce mai e prin Cluj? În regulă, totul în regulă. Am înțeles că acolo aveți aplicație care vă spune când vi se ridică mașina, aplicație de loc de parcare. Am loc de parcare, nu am prins încă. E și ce, parchezi numai într-un singur loc în tot orașul? Hă? <laughs> Te trag de limbă uh, că trebuie să le faci legătura cu Alexandru care uh, a apăsat care... Da, uh, legătura... locul de parcare, da, uh? nu e chiar așa dezastru, da. Nu, nu e chiar așa dezastru. Face da, legătura da, da. cu Luca. Luca are 2400 de euro la el azi. Da, da. da și a pregătit și banii mari de tot. și întrebările le-a pregătit pentru dublu sau nimic mm -hmm. de după ora 9. Facem tot posibilul. Avem da. emoții după ora nouă. Și la Cluj... Ieri am eu... fost la un pas. Lasă-mă mă cu ăsta, cu dublu sau nimic al tău. 2400 de euro, mare chestie. Uite, la Cluj ora civilizat. La Cluj au, pot să închiriezi mașinuță de-aia în sistem car sharing. Știi cum se cum De fapt, cum se iau biciclete în București? Așa, o mașinuță acolo. Au un serviciu. Mic. Pac, nu? Cum da. zice? Pony, nu știu ce, nu? Mihaela. Da, probabil, nu știu, eu n-am încercat niciodată așa o mașinuță. Așa. E <laughs> da, da, mașinuța foarte cooperative da, da. O deschizi din aplicația de iPhone da. sau de telefon, mergi cu ea, pac-pac, acolo și unde ai nevoie, în parcarea respectivă, te taxează pe oră, oameni civilizați. De deci ce facem Alexandru nu mai răspunde? Alexandru da? nu Grace. răspunde, dar uh, Marcela păi ne asigură cineva. imediat legătura cu un Ia. alt ascultător Europa FM. Gheorghe din Pitești, e cu noi. Bună dimineața, Gheorghe. Bună dimineața. Domnule Gheorghe. Gheorghe, ce faceți domnul Gheorghe? Bine! Bine! Vă așteptați să vă sunăm azi? <gri> nu prea! Uite, vezi că a avut... Ai avut noroc, Gheorghe, pentru că, uite, Alexandru a dat bir cu fugiții. Da! Bine. Hai să vedem! Hai să începem treaba! Cine vrea să înceapă? Eu! Mihaela! Da, da! Frunzele cărui arbore constituie alimentația principală a ursuleților coala. Hai că e simplu! Foarte simplu Ce mănâncă ursulețul coala? Mănâncă frunzele unui copac În Australia. Nu știa... Uh. Nu mă încă decât frunzele ale specializate eucalipt. Eu. Da. Da, de de Și nu tușește da. niciodată dacă mănâncă numai eucalipt. <laughs> Gheorghe, Nu spune-mi un lucru te rog. Ciupercile denumite mână sunt comestibile? Da. Mamă, da și bune, rău de tot. Uite, îți Bravo Și am am mâncat de mic de paste cu mănătârci. P păi nu știi tu, mă, tu nai ai treabă, tu mănânci numai de astea. Nu, gata, e camă mănătârci. Da, bineînțeles. A, -a. Da. Căutați la Adi Hădean, căutați la Adi Hădean, o rețetă de pene cu hribe, cum da, zici cu tu. Așa, mai departe, mai sunt, stai, moment, vă rog, am rugăminte. Nu, vă rog frumos că n-avem timp. Da, un soi de clibi. Nu... Mihaela? Da. Ce monarh absolutist francez a spus: "Statul sunt eu." Statul sunt eu. Letasse moi, cum ar zice Ulia Olguța Vasilescu. Nu știa Ludovic al 14 lea regele țării. Nu stia, nu da, stia. Ah, da, da. Concentrează-te un pic, că întrebările sunt simple. Gheorghe, răspuns că știi. Da. Care este numele împăratului roman care a răspuns banii n-au miros când i s-a reproșat că a pus o taxă pe colectarea urinei în romantică? Nero. Nu, domne, Vespasian. Asta De unde aia, și a... glumele cu Vespasian și cu nu știu ce? Da, se folosea <laughs> pentru a pentru ce? Nu știi, Luca? Nu m-am amuzat că care ți Mihaela. da. Bine. Mihaela de unde ești tu din Cluj? Fii da. atentă Pe ce râu se află orașul Reșița? Hai Haide, Asta știu și tu. Pe Bârzava Asta da. Gheorghe, ai câștigat Da, ai câștigat, asta Azi mă, mă Mulțumim tare mult, Mihaela! Sine, Să bine, Te pupă, Mihaela, bine. frumos în Cluj da, Vezi da. cum e, stai da. și aștepți și câștigatul Gheorghe, felicitări Gheorghe, Mulțumesc! Ce înseamnă să-ți placă ciupercile? Da. Da, hai să trăiești! Felicitări! Bravo, uite, Gheorghe a câștigat o tabletă în această dimineață. Hai, intrați, dacă tot așa. Azi, azi, avem, un, o, o, azi avem o aniversare specială. N-am găsit un tort pentru ziua lui Luca. Dar <laughs> ziua lui Luca și i-am luat? <laughs> și am venit cu o șaormă. Ma, nu se trăiască! Mulța trăiască! Mulța trăiască! La Aici! Deci să trăiească, mulți să La mulți deci, Stați puțin da. că trebuie cine să explicăm cine să trăiască, Luca să trăiască, La mulțem Luca. Mulțumesc. Am Eu nu știam că se găsește și urma la ora asta, adică surpriza deci e totală. Deci are o king size, da e imens. Nu e la farfurie, de aia cum trebuie, mișcă. lipie, da? Lipie, da. Lipie, da. da. Și în, în mijloc, în vârf aveam fiptul lumânării. Ne-am pus și o dorință cu șaurma. E un da. cilindru cu o lumânare, <laughs> vârf, nu puteți să da. vă imaginați. O să vă arătăm imagine, au filmat colegii, o să vă arătăm imagine. La mulțăm Luca. Da, mulți Mulțumesc, să Mulțumesc, frumos, la Mulțumesc, să bună. Plechea să întrebe de amabil amabili. Sau nimic de asta. Să dăm bani azi de ziua mea. Da. Ha, uite, bună asta. Fașii, să dăm, Amo, și Piesa mea, bravo Hai la mulțăm Luca. Mulțumesc. Piesa lui On t'a vu traîner dans les rues, à dessus, par un Mon un pauvre diable Pitoyable Tu tes illusions tu des bras d'inconnu Que tu troas charitable Pour e qui se maudit Pour un pauvre diable Pour un fil de salo Qui tue avec des mots Un frumeur, un macho Que tu avais en... trouvé beau Un petit escroc à qui tu donnais trop Il t'a pas fait de cadeau Quand il t'a tourné le veu Effroyable On t'a vu errer dans les rues à des heures improbables Curler à tes amours dessus Madame Misérable t'en pauvre fée anéantie à un pauvre diable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 tu pleuves dans des bras de connus que tu fasses arriverable yeah. Pauvre fille qui se maudit pour un poids au diable <inaudible>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 Mais notre de note à la poase Dans les couleurs de la vie J'apprends un R et tel un nomade Ma vie de pourrie, pays, Je m'ennuie, son programme assassine J'ai couru après le bonheur Mais ça m'a tarnit dans le doute Et qu'est-ce que je fais Et pourquoi tant d'énergie investie Fucile, Mais pot bon, il encore qu'on lui dise Que le show n'est pas mauvais, pas facile Le pauvre figue se maudit Pour un pauvre tiens Tu pleurais ne que pleurer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 Et pauvre qui se vous dit, pour un pauvre diable, oh, pitoya, et pauvre vie qui se vous pour un pour un pauvre diable. Condios la Europa FM, pentru Luca, îi spunem încă o dată la mulți ani de ziua lui, a dispărut din studio că s-a dus să taie tortul. m-am dus să tai tortul, da. <goda> e cu șaurma, umblă cu șaurma prin radio. Au trecut cele 10 minute pe care le-ați avut la dispoziție ca să trimiteți SMS la 1769 cu textul CASA sau o GRĂDINĂ pentru a câștiga premiul zilei de la Bosch și Europa FM. Vă reamintesc un produs Bosch verde la alegere. Hai să vedem cine are noroc astăzi. Ana e cu noi din Hunedoara. Bună dimineața! Bună dimineața. Bine, 209. Uite sincer, ce ce veselă le Ana. Mă-a prins surprindere. Ci vorbăreață. Da, da, da. Ana, ce ai trimis casa sau rând. grădină? General din Sibiu sunt foarte vorbăreți. Asta astăzi am trimis grădină. Grădină. Știi de unde e Ana, nu? Din Sibiu. Nu. Dar de unde? E? Din județul? Ah, Hunedoara. Județul Hunedoara, localitatea Hunedoara. Ah, ai văzut de acolo este. Deci ce ai trimis? Astăzi grădină. Grădină. P păi și ce vrei să transformi în grădina ta? să fiu chiar mult de transformat. În toamnă ne-am luat casă cu grădină și chiar nu este făcut mai nimic prin grădină. Am multe, inclusiv vreau straturi, dar pământul ăla n am fost de când lumea. Așa? Sincer, e mult, sunt multe de făcut. Am înțeles. Bine, dar nu vrei să ne spui mai exact. Așa, straturi de grădină, adică... Straturi, vreau să-mi... mă restera, să Sunt mai multe de făcut. Sincer, chiar... Am zis că le iau și inclusiv gardul vreau să mi-l recondiționez pentru pacazul. Am înțeles. Să știi că noi avem surprize pentru tine. Avem o mașină de curățat cu altă presiune, avem o mașină de tuns iarba, avem un trimmer de la de, de gazon. Nu știu ce ți dori pentru clirina ta mai mult. Mmm... Um... Ați spus mașină cu nata presiune de... Da, de aia de spălare auto, de dai cu ea cu jet puternic da, și fel mașina. Mai mai. și pardoseala, mă rog, da. și... Da, cement. da, da. E bună pentru un... curte. Da, da un trimmer și... Trimer de Și mașina de tuns Și mașina de tuns iarba. Și cu forfecuțe. Păi, pentru mașina cu altă presiune. A, este bravo, felicitări! Felicitări, Mulțumesc. Ana, din Hunedoara! Iată Mulțumesc. cum acum ai și un produs boș verde care să te ajute la transformarea casei sau grădinii tale după ce ai făcut această alegere. Noi nu-ți dorim decât să-ți faci primăvară în casă și grădină cu boș verde și ascultă și mâine deș deșteptarea pentru un nou premiu care să te ajute la transformările în casa sau în grădina ta. Știri peste câteva minute, la ora nouă, avem Sean Mendes acum. Treat you better!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 I can't, I can't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 You better de la Sean Mendes, 8,54 de minute la Europa FM, Damian Drăghici în studioul de așteptare, peste doar câteva minute. Tot după nouă, nu uitați, puteți câștiga 2400 de euro la dublu sau nimic. În momentul când mă întrebă câți an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 Nu no? ești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 Statul nu renunță la ideea unei taxe privind reducerea poluării cauzate de emisiile de gaze emise de autoturisme. Noul timbru de mediu ar urma să fie promovat prin ordonanță de urgență potrivit unor informații obținute de Agenția de Știri Mediafax. Proiectul arată că toate mașinile înmatriculate în România ar urma să aibă lipit pe parbriz un apcipil colorat în funcție de norma de poluare a motorului. Ciprian Ioana ne explică. În forma propusă, toate servisurile care fac inspecția tehnică periodică ar urma să fie obligate să lipească pe parbrizul mașinii căreia îi se face ITP-ul un abțipild colorat. Vor fi cel puțin șapte tipuri de sticăre, fiecare având o culoare distinctă pentru toate motorizările, de la non-euro la mașinile electrice și hibrid. Conducătorii auto ar urma să achite contravaloarea abțipildului aproximativ 3 lei și manopera, probabil în jur de 1-2 lei, tarif pe care îl stabilește fiecare stație ITP. Ministrul Mediului Dan Daniel Constantin spunea recent la Europa FM că în funcție de norma de poluare, primăriile vor putea restricționa accesul autoturismelor în anumite zone din oraș sau chiar în zonele verzi și în ariile naturale protejate. Astfel, administrația locală ar putea decide, de exemplu, să nu mai permită accesul în centru decât mașinilor cu normă de poluare de la Euro 4 în sus. Pentru celelalte motorizări se va plăti o taxă stabilită de fiecare autoritate locală. Noile reglementări ar urma să treacă de guvern chiar la sfârșitul Lunii. Mergem acum la Galați. Vila unui om de afaceri din centrul orașului a fost cuprinsă de flăcări. Noaptea trecută incendiul a fost cauzat de o explozie puternică. Cel mai probabil a fost vorba de o acumulare de gaze. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii cred că focul a fost pus intenționat, a declarat purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență Galați, Eugen la etajul unei zile, pe strada eroilor. Imediat după apelul care semnă la incendiu s-a produs și o explozie la aceeași clădire. Am acționat cu patru autospeciale de stingere, aproximativ 20 de pompieri s-au luptat o oră pentru localizarea și lichitarea incendiului care riscase cu plină întreaga clădire și chiar punea în pericol clădirile îndecinate. Incendiul a fost uh, localizat și lichidat aproape în limitele găsite, fără a se extinde la locuințele vecine sau la mansarda vilei În primele cercetări, cauza la incendiului, fiind acțiune incendiul Focul a fost pus la etaj superior, apoi s-a deschis gazele de la parter. Proprietarul imobilului nu s a afla în casă la momentul producerii exploziei. Din vară, CFR Călător va transporta zilnic pasageri la Istanbul și Sofia și săptămânal la Salonic. Compania Națională de Căi va efectua începând din 2 iunie 2017 curse zilnice către Turcia la Istanbul și Bulgaria în Sofia și odată pe săptămână către Grecia, a anunțat ieri directorul general al companiei după o dezbatere de profil organizată la Senat. De asemenea, CFR Călător intenționează să introducă în compunerea acestui tren și vagoane pentru transportul autoturismelor până la Salonic. În Olanda, astăzi au loc alegeri parlamentare, în cursa electorală s-au înscris 28 de partide, dar sondajele arată că nicio formațiune nu va reuși să obțină majoritatea necesară pentru formarea noului guvern. Scrutinul este în atenția întregii Europe mai ales că pe locul 2, în preferințele electoratului, se află partidul condus de extremistul de dreapta Herth Wilders. Acesta a promis că va organiza un referendum privind ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. Florentina Mihăiță. Potrivit ultimelor sondaje, primul loc în preferințele alegătorilor este ocupat de Partidul Popular pentru Libertate și Democrație, VVD. Formațiunea condusă de actualul premier Mark Rutte ar urma să obțină între 24 și 28 de mandate. La mică distanță, și după ce a dominat sondajele luni de zile, se află PVV, Partidul Libertății, condus de extremistul de dreapta Hert Wilders, care ar putea câștiga între 21 și 25 de mandate. Hert Wilders a promis că va dezislamiza Olanda, va interzice Coranul și va organiza un referendum pentru ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. Și dacă ar câștiga alegerile, Partidul Libertății nu și va găsi prea ușor parteneri pentru alianță, mai ales că toate celelalte formațiuni au promis că nu vor forma un guvern alături de Herth Wilders. Analiștii se tem însă că o eventuală victoria acestuia ar alimenta tendințele naționaliste din Europa. Și dacă va obține locul 2 la alegeri, ar fi cel mai bun rezultat de la crearea acestui partid, ceea ce va consolida șansele pe care le au aliații ideologici din Franța și Germania, țări unde anul acesta au loc alegeri.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 Bună dimineața! Leicester City s-a calificat în sferturile de finale ale Ligii Campionilor după ce a învins-o cu 2 la 0 pe FC Sevilla. Campioana Angliei amenințată acum de retrogradare în Premier League și a revenit de când antrenorul Claudio Ranieri a fost concediat după meciul turcu-spanioli pierdut cu 1 la 2. Fostul secund al italianului, Craig Shakespeare a obținut de atunci trei victorii la rând, toate pe teren propriu. Aseară Morgan a deschis scorul în prima repriză, iar All Brighton a marcat în minutul 54. Sevilla a rămas în 10 de la jumătatea reprizei secunde când în Asri a primit al doilea galben. Câteva minute mai târziu Iberici au obținut o lovitură de pedeapsă, dar în Zonzi a ratat ocazia de a trimite meciul în prelungiri. Schmichael a apărat altiul și Leicester atinge sferturile de finală la debutul în Liga campionilor. În celălalt meci de aseară Juventus a învins o cu 1 la 0 pe FC Porto după ce câștigase și prima manșă cu 2 la 0. Golul a fost marcat de Dybala care a transformat o lovitură de la 11 metri dictată de Ovidiu Hacegan, fază în urma căreia Maxi Pereira de la Porto a fost eliminat. Eliminat. Ultimele două optime de finale ale Ligii Campionilor se vor juca diseară. Atletico Madrid, Bayern Lever cu sănături 4-2 pentru spanioli și Asamonaco Manchester City, care pornește de la scorul de 5-3 la 3 pentru englezi. Luca, mulțumim! 9 și 6 minute, Damian Drăghici în studioul nostru peste câteva minute și 2.400 de euro astăzi la dublu sau nimic! Pe aceeași frecvență cu tine.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 și voi piesa aia, cu la Lizanu, da cântată de Smiley. Sigur că știm. N-a fost ideea lui. Damian Drăghici în spatele acelei piese. Damian and Brothers, tot spectacolul cu mulți, mulți invitați pe 31 martie la sala Palatului ora 20 în București. Despre acest eveniment vom vorbi imediat cu Damian Drăghici, care va veni în studioul Europa FM. Noi lansăm dublu sau nimic ca să fim siguri că primim SMS-urile. SMS la 1769, 10 minute de acum încolo. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii. Da? 1769, SMS cu tarif normal, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ne ascultați, avem 2400 de euro. Da, vă zici ceva? Da, deci nu știu, făm calculul, de la cât se începe? De la... 300? <laughs> 3, 6, 1200, 2400. Da, A zis cu variante ajutătoare, dacă... Păi să vedem, nu știu, în ce fază o să da. ajungem. Da, -am. La ultima întrebare, dacă ar fi să fie. Adică sunt mai noi, multe șanse. Nu ține de noi, dar sunt mm. mai multe șanse să fie întrebări ajutătoare. Bine. Răspunsuri care să ajute, de fapt. Nu Bine. întrebări. 2400. Da, 2.400. de euro. Bine, Damian Ghigi, în câteva minute din studioul Europa FM, avem o mulțime de lucruri să-l întrebăm. Puteți să o faceți și voi pe Facebook, pe WhatsApp, 0728 sau prin SMS la 1769. Afea și plinul de frumusețe, vă rog. What? Plinul de poșetă e acum plin de inspirație pentru pasiunea ta. De la Marc by Avon. Ascultă Europa Express, prinde semnalul de concurs și răspunde la întrebarea ce produs de machiaj îți este nelipsit din geantă și de ce. Marc by Avon. Colecția pentru femei nonconformiste premiază cele mai originale răspunsuri. exprimă personalitatea prin machiaj și fă-ți plinul de frumusețe. Detalii și regulament pe europa.fm.ro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 Vreau să țară de seară, strălucind sub același felinar La mine la scară, schimbă pe vani cu milionari Arunca cu zâmbet în stânga și în dreapta Unul dacă prinde, altul face plata O vreau să răd de seară, cu toate că știu că e imoral Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit Asta e ispita, e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de tar În timp ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți de seara Nu că nu l știi prea bine Dar v-aș vrea doar pentru mine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 Vorbă, cu dunea ei am simțit că te să o fac. I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi trebuit să tac. mi a răspuns că să nu stiu iubirea, nu simt inima, dar apoi fericirea. Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat.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 Damian Brothers, în stația la Lizeanu, Smiley a fost cel care a cântat piesa asta. 31 martie, Change Your Day, Sala Palatului, discutăm despre spectacolul ăsta imediat cu Damian. Aș vrea să lansăm un nou concurs. Chiober și Europa FM te invită la concurs în următoarele 10 minute trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul culoare, urmat de răspunsul la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce și orașul din care ești și poți câștiga un kit pentru renovare oferit de Chiober. Detalii și regulament pe europafm.ro. Mult succes la concursul ăsta. Jucăm și noi dublu sau nimic? Hai, astăzi vreți să jucăm dublu sau nimic? Hai, să vedem dacă avem puțin noroc în dimineața asta. Noi ca noi, da Răzvan din Brașov ar trebui să aibă ceva mai mult noroc. Bună dimineața, Răzvan! -a. Salut! Ei, salut. Bună. Bine venit la Europa FM, ce faci? Ce să fac? Uite, am oprit într-o benzinerie? Iată-ne cât am deranjat, adică... Nu ai nicio problemă. Dacă vrei, revenim mâine. Nu, no, nu, no, nu. No. Chiar mă bucur că cu mine ați început dublu sau nimic, acum câțiva ani. E, na? Da. Stai da, așa. Eu. Ai, ai fost, primul... fost primul participant la dublu primul. sau nimic? Primul, da. Ce tare! Și am, da. Am Bine, este ultimul anțe... concurs, Stai. acum ne forțe să zicem, e ultimul concurs. Și ai câștigat? Nu, la treia întrebare mi-a spus întrebarea cu unde s-a născut formația Beatles și eu am zis Londra și era Liverpool. De atunci am scos astea cu formații și cu filme, da. Dar pentru tine, în mod special, avem ceva cu formația Azur astăzi. Nu, nu avem cu muzica astăzi. Sau avem? A? Nu, știu. Ne, nici nu mai știu. Să știi că mie nu mai arată Aștia întrebările deloc, ca să nu-i mai influență Vorbesc serios, adică nu e E Nu mai știu Răzvan, plecăm de la 300 de euro okay. da. Mergem la 600-1200 Și după aia 2400 Eu mor de curiozitate Te poți opri oricând, știi asta Și da. mai doar cu banii câștigați până atunci Sau dublezi de fiecare dată Și poți ajunge la 2400 Primul maxim, dar riști de fiecare dată să pierzi toți banii, da? Ok, știu regula. Știi regula. Mă bucur că știi regula. Perfect. Hai, mult succes, 8 secunde pentru fiecare moment din ăsta, da? Ok. Bine, ai emoții? Ah, am, am. De ce ai emoții? Păi ai zis că e mai participat. Păi ce să fac, așa e. Așa e, așa e că revii. Bine, mult succes! 300 de euro sau nimic, că va aduce astăzi 300 de euro și prima întrebare. Fi atent, Răzvan. De câte ori se găsește litera R de la Radu în cuvântul repercusiuni? Hai mă. Trei ori. Cum ai calculat? Da, cum ai calculat? Cum ai făcut? Bel. am v gandit. gândit. Așa, si păi și nouă. Ia, care e primul? R, p, r, k, u, r, s, i, u, n, i. De ori. Nu, de două ori. Asta e. Peste am bicotat reședința de două sau de trei ori. Ca acum a de două ori. Asta e. <laughs> Repercusiuni. Asta era de două ori. De două ori, da. Vezi, Luca, Luca, Luca a venit cu, cu întrebări de sta capcana. S a fost o întrebare simplă. A, a fost prea simplă, adică emoțiile... pentru 300 de euro a fost chiar prea simplă. Și când sunt emoțiile, nu mai... Ah, hai mă, Răzvan, ce naiba? Păi și ce facem? Lăsăm banii pentru mâine. Ok. hai mai... lăsat banii pe jos. Mai pentru ceilalți. Peste trei ani, mai nimenești deodată. <laughs> Mamă, cum ar fi? <laughs> da. Trebuie. Bine, Răzvan, mulțumit -a mult pentru eu. că ai avut încredere în noi primul... Uh, Participant la Dublu care a venit astăzi, da. Bine, n-am dat banii, mâine dăm 3200 de euro. Sper. Ce nu știți voi, e că a venit Damian. Hey, salut! Țiganul tot țigan, trebuia să-mi Da, tot rămâne, să Damian cu o apariție nouă s-a bărbirit. Da. Hai că vorbim imediat. Bine venit, Damian, salutăm lumea și ne auzim imediat în deșteptare.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 se simte minunat când casa ta e făcută de tine Cu mâinile și ideile tale Profită acum de ofertele Bosch verde La scule electrice de bricolaj și de grădină Și la aparate de măsură digitale Pentru proiectele tale geniale În plus, ai un cadou pe loc În magazin, la produsele selectate Află detalii pe fă cu Bosch, tehnică pentru o viață Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine Dar când mă îmbolnăvesc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 Parisul are cabaret, Londra are musical, Bucureștiul are Tribute Nights în fiecare miercuri la bereria H. Te bucuri de cele mai fidele interpretări ale artiștilor tăi preferați. Miercuri aceasta, pe 15 martie, legendara trupă The Beatles se renaște prin acorduri de bandul italian The Show. Urmează concertele ACDC, YouTube, U2, Michael Jackson și The Doors. În fiecare miercuri, intră pe bereria h.ro și rezervă locurile la Tribute Nights. Europa FM. Cea mai bună muzică. Cea mai bună muzică e aici, 9 și 31 de minute. Ascultați Europa FM, suntem în deșteptarea și, așa cum am promis Damian Drăghici în studioul Europa FM, Ești, ești live pe Facebook, Damian. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața. Bine venit! Bine venit! Bine v-am găsit! Greu, greu cu traficul la ora Foarte asta. greu, dar și dacă ajungeam, mai devreme, aș fi stat în mașină la mișto jos ca să dovesc că sunt țigan. țigană nu mă las. <laughs> da, da, da, da, uite, da. cred că trebuia să începem interviul asta cu ceva și țigane, știi? Da, da, da. Asta, că că bune și eu aș fi răspuns Bine! <laughs> Normal Ești foarte agitat așa Nu știu dacă nu e de la trafic agitat. Sau așa ești tu de obicei Dar n-am băut cafea E plin de energie întotdeauna Exact Ți făcut Energie eu. țigănească Energie țigănească Asta e man Tu ai foarte multă energie Pe care o dai și pe scena Adică da. nu stai locului absolut deloc Chiar dacă nu ești implicat Într-un moment anume În ce se întâmplă pe scenă. Tu fac ceva Mă repar, da. ruminii alea fac pe acologe. Da, dar cum faci? De unde e energia Adică -a tăbat... Am văzut că te întreba și pe... Pe Facebook m a întrebat da. un tip și tu unde aveți energia asta? Zic, stai frate, că nu sunt așa, mai. sunt și eu trist acasă, mai, mă încerc cu neveasta, mai, mai aveți și e probleme. Stai puțin, Saf. Uite, eu am, de fiecare dată când vine Damian și ne întâlnim, șarjează cu chestia da. asta. Eu sunt țigan, au venit țigani, au nu știu ce. Bun, când intri în emisie... Um, dacă cer să fii cât de cât uh, politică e sau dacă da. așa, um, eu am un, o mică reținere, adică. Noi nu mai îi spunem Zigan. la microfon Țigan, asta nu știu ce Spuneți romi, ca să da, fie politică romi, da. Da. Pentru, pentru că să zice legea judecată. Pentru că Consiliul împotriva O să spui că nu mă judecată Mă, mă, da, ce iau 20.000 de roli.. <laughs> Bine. Iată. Nu, da, dar ce vrea să spună, că există oricum și o reticență În a vorbi da. despre Da vreau să te duci, Dacă tot te duci în direcția asta Spune-ne cum mai este să fii Țigan în România Acum. Și cum era cu 10 ani, cum era cu 20 de ani? Voi mi-am -am, auzit aminte de o treabă. M-au tot întrebat ăștia, și înainte să mă implic în treaba cu politica cu asta, m-au tot întrebat, zice, dar tu ai fost foarte discriminat și uitasem. Și ieri am trecut pe la Sfinții Voiveze, unde am fost botezat pe grivița, acolo uh -huh. și acolo era o școală, școala numărul 1, sau cum să lumea, care în clasa 5-a, deci în 1980 sau ceva, da, 79-80, sunt da. născut în 70, Exact cum am clasa a trecut în casa 4 5 m-am bătut cu unii și cred că eu am și bătut sau mai știu, cu urmașii rupte, cu, cu asta că au fost 4-5, că m-au făcut ceoară și țigara. Abia uh -huh. ieri mi-am auzit aminte, deci după 30 de ani m am auzit uh -huh. Am plecat în România, nu știu ce cum bine știți povestea mea, uh, am trăit pe afară, m-am întors în România și eram super iubit. Mama, bine să-mi întorc, dar mi în America, a făcut truba cu țiganii, nu contează, cu lăutarii lui, foarte miștoși și n-am simțit ani de discriminare. Uh, m-am implicat în problema romilor iară și n-am simțit discriminare, dar acum. Cu toate că am făcut acest album, care am doar artiști în Vogă, 24 de artiști și cei mai miștoși. Albumul este doar muzică lautărească originală, nu avem așa zisele manele sau nu știu ce. Mm -hmm. Muzică țiganească. Exact, muzică țiganească, dar românească, Că Romica Puceanu și Fărmița Lambrul nu erau din India, erau mm -hmm. țigani. Ori fostii mm -hmm. din India acum 2000, da, la fel ca și mie. Mm -hmm. uh, dar acum, cred că este. Cred că a fi țigan este o problemă. Există, există o problemă de, de, de discriminare. Poate nu, poate nu față. Poate nu pe față. Adică, băi, mari, de ce te-ai cu țiganii să gândi domnișoară, domnișoară? Acolo unde sunt 10.000 de comentarii pozitive, sunt și 1.000 de astea. Mm -hmm. și ce, astea nu erau și acum 10 ani sau 15 ani? Întotdeauna o să există o proporție de oameni care nu sunt de acord cu ce faci, orice-i face. Păi da, bă, acum 10 ani nu aveai Facebook-ul ca dimineața când ți se uh, erectează să scrii ce vrei. Când te trezești. Am folosit un cuvânt frumos, deci da. O amendă. Zii. da. E corect? Da, dar asta nu înseamnă că fenomenul nu există, adică că nu există discriminarea nu, sau că nu există atitudinea, Acum puțin, e mai vizibilă, eu, nu? Eu asta vin, spui. Eu vin și știți bine e 20 de ani în state. Acum aș o spun cu toată, mă asum asta. La, la nivel de subconștient și acolo tu crezi că nu există asta, dar nimeni nu o spune pe față. Uh -huh. Dar o simți și în autobuz și în tramvai și oriunde când există un uh, personal space, adică mai da. stai așa la un metru cu tare să simte, doar că nu ți-o spune pe față. Eu mai bine prefer să mai bine să stai la 2 cm de mine și îmi spune pe față, mai du-te-mă în aia mă, țigare, mm -hmm. decât să stai la un metru de mine. Ai că măcar ai spus o românești și te ai ieșit din... Ce țigane. Păi suflet. Da. Exact. <laughs> bine. <laughs> da. Uh, ești foarte motivațional în ultima perioadă. Am văzut că da. transmis soi de mesaje. Adică... Dacă mi-am dat seama că sunt foarte mulți copii și foarte mulți care mă întreabă povestea succesului nu am frunță câteva succesului și le, le, le dau lor mai departe ca să ștafete ceea ce, te, ceea ce citesc eu. Cărțile pe care le citesc și tot ce citesc eu. Eu asta, asta fac și asta am făcut o viață întreagă. Și fostul meu socru care... În care nevastă? Unu, doi, tre... a, a treia neva... da, Nu, a doua nevastă. Așa. meu m-a învățat și a fost omul Ari care m-a ajutat să învăț să citesc cărțile astea și m -a, m -a, a fost inițiatorul acestei, aceste, acestui tren pentru mine. Și am, am fost la o grămadă de seminare și asta și m-a ajutat mult, adică de la înainte de filmul secretul și asta cu legea atracției și ceea ce dorești și de fapt este un, un secret care este și în Biblie. Dar mulți oameni nu sunt conștienți de asta, că în moment ce ți-ai pus visele în cap și ceea ce îți dorești se poate întâmpla. Ești religios, Damian? Da, foarte. Creștin, practican ce Creștin practicant, ce anume? Practicant. Nu mă duc la biserică non-stop și nu spun că ortodox ortodox, ortodox, ortodox, ortodox, ortodox. Mă duc la Muntele Atos, cred, țin postul, mă spăl de păcate, cum spun alții, nu mi-înșel soția. Uh -huh. uh, și nu beau, nu fumez, nu fac nimic Ești foarte cu minte Ești foarte cu minte Da, am văzut Dacă aminte de povestea vieții tale Ea e de bine cum o privești Poate fi și tristă, dar și veselă în felul tău până la urmă Uitați-vă la el Așa? Da Nu, că zice de multe la toți, Eu aș fi vrut să, să spui mai mult celor care ne ascultă Multe acum celor care ne ascultă de, Legat de Grecia și de perioada aia din, din viața ta eu mă duc în Grecia, adică mie îmi place să mă duc să fac plaje și să da, stau da, da. în concertiu acolo, știi? Dar, adică... Cred că uh, unor, uh, sunt invitată multe ori la... Cred că știți pe băieții Alex Goruncu, ăștia de la uh, Leaders Academy. Așa. Au un proiect foarte mișto. Și am fost invitată foarte multe ori să vorbesc pentru tineri care au între 15 și 18, alții care au 18-22 și alții 30-35, uh -huh. directori de filiale de bancă și nu știu de. Și toți Mă a un lucru, și cum a plecat? Și la unii le-am spus... M-am dus la ambasadă, mi-am luat viza, m-am urcat într-un avion și am plecat. Deci era la mișto. Zic că... Nu, no, hai, că nu știu, știu eu că nu era așa pe timpul acesta. Și știți ce zic? Pentru că voi puteți să faceți asta și nu o faceți, dacă da. vreți să faci ceva. În ziua de azi, cât de simplu, nici nu mai ai nevoie să uiți la ambasadă, nici nu ai nevoie să uiți la aeroport, să te duci la tarom, cum era pe timpul la mațimite, timp, la feroviar sau undeva să-ți trenul agenția aia, ca să. La Brezăoia, nu? Da, <gri> și simplu. Ce zic? Da, agenția de la Brezăoia, <gri> Bravo, exact. Deci, în ziua de azi, poți să faci orice vei înt într-un click. Ți-a luat pașaportul, te-a rugat și e unde vrei. Mhm. Și ai viața militare. Pe timpul Știi bine cum a fost, a trebuit să trec graniți, am ajuns unde am ajuns și am făcut uh, Teddy Roosevelt, am, un, uh, am un, asta, un magnet pe frigider care spune Do what you can, With what you have, where you are. Fă ce poți, cu, uh, unde ești, cu ce... Iereși cu ce ar... motivațional, așa. Nu, dar asta, asta este exact ce am învățat și am făcut ce am putut, cu ce știam, unde eram. Am ajuns în Grecia, am luat naiu, cântam, unde eram și cerșeam. Mm -hmm. Și încet, încet lucrurile s-au dezvoltat. L-au întrebat odată pe James Cameron, pe mare regizor de la Titanic, de la uh, da. Extra și de la uh, Avalon, pe, cum se numește Avatar, Avatar pentru cei Avatar. care nu știu. Acest geniu. Și ce domnul, la un. Era la, ăla, la, la tipul ăla cu barbă de la Actor Studio, uh -huh. în New York. Știi care zic. Și uh. îl întreabă un, un student. Așa. Zice, domnul Cameron, când e momentul uh, corect să faci film? Ar fiind un tânăr regizor. Și să spune spun de ce, dar când e momentul corect să faci copii? Mm -hmm. e, e doar faci, așa și cu filmul, dar i să faci. E, și cred că uh, ceea ce am învățat eu din Grecia, pe propria mea piele, fiind singur, fără părinți, fără nimeni la 18 ani, că trebuie să iei viața așa cum vine și să mergi mai departe, adică să încerci să nu, să nu dai înapoi. Și oricum, mergi mai departe, mergi mai departe, iei riscuri, îți iei ceapă, să iei bot, adică... Da. asta e ok, bot nu e... păstrești tot felul de da. lucruri. Pătești tot felul de lucruri pe care nu te lași nu, și nu... Nu, dar înapoi, dacă, dacă îți dorești ceva. Și aici depinde și, de, depinde și de valori. Dacă îți dorești altceva, fiecare cu ce îți dorește. Nu, I don't judge. Da. Zi, prea repede am vorbit. Nu, nu, nu, nu, nu, nu știu cum să mă apropii, că nu m-am documentat pentru interviul ăsta pe care aș vrea să-l fac despre... De exemplu, apropii, interesa... -am dat cu și nu interesant. interesa... Vreau să înțeleg, dar puneți căștile la loc, altfel nu o Zii, să mă de. mai auzi cum trebuie. Bun, uh, pentru Comunitatea Roma uh, tu ești un succes, Nu? Pentru unii sunt un succes, pentru alții sunt un dement, pentru alții sunt uh, o panoramă. De ce? De ce abordările un... astea diferite? Pentru unii sunt un succes care cei care pot înțelege uh, că în viață primești doar ceea ce dai. Adică trebuie să, trebuie să te implici, trebuie să muncești ca să poți să primești ceva. Uh -huh. uh, în general, și pe despre cultura mea, cu care nu am fel de problemă despre ai mei romi, cum e să-i spun, există acea... Uh, opinia, acea mentalitate care spune uh, are steaua în frunte, are mirul în frunte sau a făcut uh, uh, caca în scăldătoare, dacă știi mm -hmm. cuvântul ăsta. Exact. Uh, e ok, George, da? Da, da, -a da, -a da, -a da. da, da că ai avut noroc în viață, că ai născut așa. norocos. Bravo, și atunci uh, ei și explică, folosește 80%. Opt și atunci, simplu dar, a, fost ce a fost norocos. Bravo, a fost mare noroc de la Dumnezeu, mirul în frunte. Alții sunt cei care... Uh, înțeleg puțin. Băi, ăsta a muncit și a făcut ceva nebun, sau e de ment și a, a, a încercat orice și a ieșit. Adică a, a mers în Las Vegas, s-a dat 100.000 de euro și a pus câte 100 de euro pe fiecare și a ieșit undeva. Uh -huh. Dar tot pe noroc. Da. Și sunt și cei care consideră că a muncit, a venit spume și de ai ajuns unde a ajuns. Uh -huh. Încă n-am ajuns, unde, unde vreau eu să ajung. Da. În ciuda ceea ce cred probabil foarte, foarte mulți... Ba da, voi la țiganul dați apă? Păi bune, iertați-mă. da, uite, aștept. Da. Da. <laughs> Vreau să ținem așa, să fie însătat. setat. Da. Așa. În ciuda ceea ce cred foarte, foarte mulți români, țiganii din țara asta, comunitatea română, da? Cei mai mulți țigani sunt foarte, foarte săraci. Sunt mult mai săraci decât uh, românii. 60%, se pare că ultima cifră oficială, sunt, uh, trăiesc uh, sub, limita sub limita sărăciei. Sub limita sărăciei, deci... Uh, nu au acces la cele 5 din 9 lucruri de bază. În exact. baza raportului de la UN, de la, Bun. De, la uh -huh. de ce sunt în această situație de atâția ani și cum ar putea ieși? Mi s-a mai pus întrebarea asta, într-un alt context, și am să spun cât de sincer se poate. Există, nu este vina statului, mai nu este vina romilor, mai nu este vina noastră, nu este vina Europei. În primul rând există un lucru care nu s-a întâmplat. Dacă ar fi să facem o analiză foarte repede, ca să nu fiu long-winded, cum spun americanii, să spunem asta, mm -hmm. noi știm că țiganii, și asta nu e ca o, o... nu mă plâng față de voi sau mă complain, da? da. Au am, am fost robi de la 1400 până la 1800, de 450 de ani. Ok, s-a terminat, nu contează. Dar... De la 1863, de când Cocorinceanu cu și cu băieții deștepți, de la și-au făcut ce-au făcut cu ajutorul celor din Franța. Uh, ok, eliberare, dezdrobire, nu știu ce. Timp, până la 1945 până la 6 martie, fiecare, toți țiganii au plecat în afară, au fugit, au făcut nu știu ce au făcut, s-au integrat, s-au descurcat cum s-au descurcat. De 45 până în 89, și nu sunt fan perioada asta, că voi știți, am fugit după timpul Ceaușescu, nu sunt nostalgic, a fost pentru prima oară când au fost integrați adică 90% din ei aveau un loc de muncă, erau obligați să meargă la școală, aveau ceva la IALE, la IALE, uh -huh. cum se numește, la agricultură, undeva toată lumea era necalificată sau nu muncea. Dar în 89, când s-a 90, când s-a dat un da. iarăși la graniță, fiecare au rămas fără casele care fiecare avea o da. locuință, fără locul de muncă, fără asta. Și cele patru domenii de bază, locul de muncă, sănătatea, case și uh, uh, locul de muncă, sănătate, casă, și educație. educație. Cele patru, de four pillars, ei nu mai au avut acces la asta. Și atunci există o discrepanță între cei, George Zafiu, nu tu, care taică sunt și mă, să aveau 100 de metri sau 500 de metri sau nu avea nimica, sau au avut, avut ceva la revoluție și ăla care la revoluție au fost dați iarăși, la o parte, pentru că au fost dați afară din casă mm -hmm. sau nu -și permiteau. Da? Și aia care au fost atunci acolo, în 90, sunt și aici după 25 de ani. Că n-a existat o modalitate de a integra. Mm -hmm. asta, că, că, asta ar fi explicația simplă. După care poți să o iei la rând. că E de vină nu știu care guvern. Fiecare guvern, fiecare președinte, fiecare om, fiecare ONG, fiecare nu știu ce. N-am chef să dau vina pe cineva Deci soluția e discriminare pozitivă. Asta e ce. Spui? fel, da. Bun, și acum, okay. acum problema dacă ar fi să o iau după mine, mai ales că sunt și în, în Bruxelles și știu cum sunt lucrurile, nu mai este vina României. Este vina Bruxellesului. În ce sens? A comisiei. Integrarea romilor este o problemă a, a comisiei, pentru că noi și a Bruxelului, și a Europei, când am fost acceptați în Europa, ei știau despre noi că avem și problema romilor. Cum știau și altele, da? Păi dacă te-am luat la mine în casă cu flotant, nu asta sau am luat la mine în casă cu flotant și după tine trebuie în curte? Nu, mm. te-am luat la bine și am să rezolv problema ta. Și romii ce efort trebuie să facă pentru asta? Adică e numai e, un, e, nu, nu, nu, nu, un efort numai, al nu, guvernului? Nu, sau e, al e un 50-50, așa o văd. Dar ar fi mai bine să fie din partea Guvernului sau a Europeanilor 51% ca să fie majoritar în filmă. Uh -huh. Glumesc. Da. Așa cum așa cum sunt implicați și cum este obligația celor din, din, Parlamentul din Parlament sau din Comisia Europeană să se ocupe de integrare, este o problemă și a, uh -huh. și a romilor. Adică efortul trebuie să fie comun. De ambele părți egal. Poți să fii mai precis? Asta e ultima întrebare, încerc să. Nu, nu, nu. Okay. Mai precis este că e nevoie. Știu că e un cerc vicios. Scriu o carte despre asta, unde cei patru piloni importanți, sunt cei patru care ți-am în da? Și se spune așa, de ce nu-i copilul la școală? Și eu îi spun ăla în Comisie Europeană. Pentru că nu are ce să mănânce. Păi dacă nu are ce să mănânce, de ce nu îl duce la spital? Îl duce la spital pentru că e bolnav. Pe și dacă nu are asta, de ce nu are casă? Pentru că nu are casă. Deci, oricum ar fi un cerc vicios. Uh -huh. Și asta nu e o invenția mea sau ceva. Abraham Maslow a, a făcut piramida lui Maslow, care dacă nu ai lucrurile de bază, cele patru lucruri de bază, da. nu poți să te miști mai departe în viață. Uh -huh. Cred că este nevoie să existe o bază ca la oricine în casă. Dacă nu ai cele patru lucruri care să poți să nu stea gândul la ziua de, nu de mâine, la ziua de azi. Un loc în care să dormi, ceva pe ce masă să mănânci, da? un loc de muncă și acces la sănătate. Dacă ai astea patru asigurate, mai încolo încep să te dezvolți ca ființă umană. Mm -hmm. Am înțeles, mulțumesc. Bine, acum după ce v-ați sigăni voi, v da. aș da. vrea să reveni la muzică puțin. Da. Auzi, acum vreo 5, 6, 7 ani nu te lăsai de muzica. Eu așa am lăsat de muzică. Că era un ultimul spectacol al lui Damian Dorghich. Da. Era un da. fel de Celine John Cher și da. Joe Cocker și da. Phil Collins, da. care se lăsau de muzica. Păi și ce-ți veni da. acum? Cum te-ai Cred că proiectul Diamond Brothers Gypsy Rock, la 10 ani după lansarea proiectului, în 2006, când l-am lansat lui 2007, și de la ultimul concert 7 ani, cred că a fost pentru mine o modalitate de a integra, adică după ce m-am dus și în, am ieșit din lumea muzicală și m-am dus în lumea politică și am văzut în lumea uh, mișcării rome, am văzut că e nevoie să aduc lumea nouă în lumea romilor. Mm -hmm. Nu mai așa cum au făcut în cu în Brothers, cu aranjamentele vechi. Ok, pe cine vrem? l Doamne pe, pe Bidman, pe Delia, pe Loredana, pe Smiley... Dar cum ai luat stai așa, cum ai vorbit cu ei? i-am adică... sunat pur și simplu, adică ne știam unii cu alții, eram prieteni și ăști, păi, vreau să fac cu, vreau să fac un album nou, o muzică țigănească, dar pre cu sunete de 2020. Făcute super super blană. Adică făcute acum, da. cu sunetul ăsta. Na exact tot, să o spună, gata, mă ne băgăm. Hai. Și așa -o Și au încă... ales piesele sau le-ai Nu, le-am distribuit eu. Adică, nu nu, nu vreau să spun așa, 70%, eu 30% ei, dar a fost o alegere. Băi, ți-ar plăcea asta, mie, mie, eu cred că asta s ar merge. Pentru că am avut o viziune de la bun început mm. la fiecare care... Că, că, În 30% și-au ales hainele cu care au venit îmbrăcați. Exact. <laughs> <laughs> nu, și cam asta a fost ideea. Acum, cu, cu muzica, cu revenitul, nu am făcut altceva decât să fac trei proiecte uh, audio uh, de American Dream, pe care mm -hmm. nu ascultăm acum, încă unul pe care vom lansa în, în aprilie, de Gypsy Cuban Project, când am fost în Cuba și am primat cu Omar Aportoño ah, și, și toți cei de la Buena Vista Social, ah. club, o vom lansa în 25 aprilie în sala palatului, cu Omar Aportoño împreună și proiectul nostru de Dame Lembrades, Gypsy Rock, Change or Die, de unde vine și ideea cu schimbăte sau mori. Uh -huh. Nu am spus că m-am întors la muzică, am făcut doar un proiect, un CD. Mm -hmm. facem concertul să la Sala Palatului, care așa cum am spus și eu anunț și s-ar putea să fie singură dată când ne vedeți live la Sala Palatului. Adică nu spun că ne retragem, dar este o oportunitate să ne vedeți live acum. Cam asta este, adică foarte simplu. Bine toată lumea, toți și de acolo am văzut Halina Iremia, ai anunțat... Toată lumea vine în afară de, de, de doi artisti, se pare, nu știu, încă nu avem confirmat, Zambitman și Nandra, nu, nu nu pot veni. m Să reți vină toată lumea și o să fie nebunie, veselie pe scenă. O să fie nebunie, veselie și o să mai avem și o altă surpriză foarte, foarte tare. Adică... Un pic de ursărie. Nu, pe scenă. nu. Uh -huh. o, dar doar asta vă, vă dau doar un hint. O să avem o nouă versiune și să sperăm să, să fiți primul radio care o dați, cu un invitat special a, a o impresie care se numește Mica Țiganiadă. Uh -huh. Remixată. Uh -huh. La 50 de ani, de la începuturi, dacă te-ai prins. A, gata, păi ne-am prins toți, inclusiv cei care ascultă. Toată Trebuie. lumea s-a prins. Da. Uh, mie dar este ceva foarte mișto, adică l ai aranjat uh, gen uh, Wake Me Up, adică da, și făcut ceva super, super tare. Eu cred că lumea ar trebui să asculte albumul. Mie cel mai mult îmi place Mona, uh, din tot ce ai făcut. Acolo și mie mi -mi se pare că Mona, era vecinul meu. Da, mama. da, da, am înțeles asta, dar mi se pare că în piesa se combină <laughs> foarte multe lucruri și că ți-a ți ieșit foarte bine acolo. Noi am ascultat foarte des în stație la Lizanu. Gusmaidin cred că e cea mai populară piesă de pe albizan. Suntem numărul 15 pe media Forest și să sperăm că mai urcăm. Că mai urcați, da? Bine. Eu aștept, îi aștept pe cei care ne ascultă să vină la sala palatului. 31 martie. 31 ora... martie e ziua 20. mea. 20. E ziua ta pe 31 martie? Da, mai da. mulți Fac 66 de ani. Asta înseamnă că este petrecere și după. Ce, <laughs> 66. Arăt ar ar ar mai bătrân. nu asta ne ea la mișto, cu 66 de ani. <laughs> Nu 70, ce? N-are cum. Da. Țiganul cu ce are experiență mai mare. Exact. Și ca în filme, exact. <laughs> ca în Arizona Dream. tu știi. Da, da, da, da. Bine. Păi venim la concert. Vă așteptăm. Bine. Aveți bine sau Ne la, cu tine pentru la invitație la sau... Uh... să mă față ceva. <laughs> dacă vând bișnițari, înseamnă că e interes. Mai simți că bișnițari, după bune. Da, la da. succes, da. Deci dacă este aglomerație, da. Altfel, dacă nu e cerere... Hai să spun ceva, eram Deci, acum... să fie obișnuit. Da, da, fată. da, Eram acum un an la, la Washington, la World Bank, la Banca Mondială, la o întâlnire, și uh, eram cu niște colegi în Parlament, și ne ducem împreună după amiază până în oraș. Și văd la, în fața la Washington Wizard, zic la ei, băi, ați fost luată la un meci de basketball, când aici în State, când eram, ce nu, aș vrea să mergem și noi. Și cum mă uit, așa zic, hai să mergem să luăm bilete. Și ce crezi? Imediat apar pe lângă noi niște băieți care ne o bilete. Nu erau țigani. Mm -hmm. Erau tot mai întunecați la culoare, dar nu erau țigani. Da. Sigur că da. Niște amici foarte buni pasionați de tenis în urmă cu 2 sau 3 ani. Când a fost uh, Luca Simona Halep când a ajuns la Roland Garros într-o semifinală? Au o, plecat -s. Da. S -a Au da. Val Vârtej și la Paris. Aveau niște, un, câteva zile libere. S-au dus să vadă semifinala. Și s-au dus acolo, nu știu ce era în mintea lor. Soldusan trebuie dacă găsești și eu un bilet în fața s au găsit imediat Da, de la români. Deci era un român care vindea biletele la final de la Roma Gangoros. Cu acces VIP. Creativitate. Adică, creativitate. Damian, mulțumim tare mult pentru mulțumim. că ai venit atât adică, de dimineață cu noi. Damian, de... ne-a spus și a să spun și pleacă casă. Da, Și mai venit și cu tot traficul ăsta. 31, 31, martie, tot. 31 martie ora 20. 31 martie ora 20 la Palatului cu toți invitații. 66 de ani de Damian Drăghici. Da, o să fie nebunie maximă. n am nici o Și o să fie și o mică țigania Cunoscându-te exact, n-am nicio îndoială că va fi o nebunie wink, wink. maximă. Vă mulțumesc mult, s urmă, vă mulțumesc să vă mulțumesc, mare Damian, și super, că... Felicitări pentru emisiune. Cu Mulțumim cu ta. tare mult. Damian Drăghici a fost în studio alături de noi. Aici Betemic de la Banca Transilvania. ofer credite pentru afaceri mici, mici-mici și mici-mici-mici. Detalii pe Btmic.ro. Europa FM. Cea mai bună muzică. Ne am întors 9 și 52 de minute N-am uitat de concursul Chiober pe care l-am lansat mai devreme Dacă ai răspuns prin SMS la 1769 La întrebarea ce culoare are casa ta ideală Și de ce, Chiober și Europa FM Te premiază chiar acum Mergem în Arad Suntem de vorbă cu Alin, bună dimineața. bună dimineața Bine venit Alin, ce faci? Bine v-am găsit O, mică pauză, o mică pauză Ce culoare are casa ta ideală? Ai răspuns Verde la... lămâi o, o culoare care mă calmează Adică te, te uiți la casă, și, dacă vine nervos acasă, te uiți la casă și, și ți revii, practic. Nu, după zi de stres, mai ales pentru că am un porculet în fața casei care este plin de Ai flori. un porculet? Un porculet măi. Am înțeles, am un porculet. Da, este destul de mare, de-aia spun un Așa? Și începând de primăvară, de acum până toamna târduie, este plin de flori. Un verde, culori, stres. Ga posibile. Gata, Alin, ne-ai convins. Felicitări. Uite, ai câștigat la Europa FM un kit pentru renovarea casei tale oferit de Chiobor. Împreună dăm culoare primăverii. Să fii tot și uh, ocupă-te de el așa un pic. Asta și intenționez. Mulțumim tare mult. Alin din Arad este câștigătorul din această dimineață. Am mai eu cred că ar trebui să ne oprim și noi, Vlad. Da. Adică ne-am țigănit prea mult în dimineața asta ca să mai uh, continuăm, să și pe Ciprian să facă uh, treaba asta. După ora 10 are plinul de uh, poșetă. Da, am zis bine, am zis bine. Și revenim da. mâine cu 3200 de euro la dublu sau nimic. Numai bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Mm, Părerea mea e că... Eu ți aș spune eu să... Cred în opinia mea, cred că...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 Happy Flor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor Flore delicată de Happy Flor protejată Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Ce zici? Sfragerie mare Și distanța de centru la fel de mare Uite ce ferestre luminoase Care dau fix în spatele blocului Ce decor vindici frumos Ia uite Clar! Oare bulina roșie de afară o fi inclusă? Ăsta e. Uite cât spațiu, zonă bună. Și se încadrează în buget. Hai să sunăm. Casa pe care o cauți e deja pe Storia.ro Storia. Ca să găsești. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa FM este ora 10. Ioana va Capitanu vă prezintă știrile Europa FM.